Postul. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. Matei capitolul 4, versetele 1-2. Acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Matei capitolul 17, versetul 21. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorită ca fățarnicii. Matei, capitolul 6, versetul 16 Postul este înviorarea omului cel nou și ofilirea omului vechi. Postul este un ajutor, o pregătire pentru primirea unei lumini, unei descoperiri deosebite în cunoașterea tainelor lui Dumnezeu. Postul este un mijloc de nimicire a eului. Este o cale de supunere a trupului față de Duh, este o netezire a drumului pentru ca adevărul lui Dumnezeu să pătrundă în toate cutele ființei omului. Postul este o armă a Duhului, folosită de cel credincios în lupta cea bună a credinței. Postul este o smerenie mai adâncă înaintea lui Dumnezeu și o deschidere mai desăvârșită pentru lucrarea Duhului Sfânt în cel credincios și prin el la alții. Postul este folositor numai dacă este unit cu rugăciunea, cu vegherea, cu pocăința și cu cercetarea Sfintei Scripturi. Altfel este o practică religioasă fără putere și fără urmări binecuvântate. Postul este un însoțitor nedespărțit al unei vieți vlavioase. Postul este semnul că cel credincios nu mai este rob, ci stăpân. El poate spune nu celor trecătoare și poate să spună da celor veșnice. Postul este una din armele puternice cu care sigur putem birui trupul când el, prin poftele lui, se ridică împotriva omului cel nou. Postul în noul legământ este un ajutor prețios alături de rugăciune pentru păstrarea unei vieți duhovnicești proaspete și o ușurare de cele pământești. Postul când nu este impus din afară, de un om sau de un cult religios, când nu devine lege, este foarte bun și necesar vieții creștine. Când însă este impus, își pierde valoarea lui duhovnicească. Când postești cu un scop duhovnicesc sub călăuzirea Duhului Sfânt, postul acesta este urmat de o biruință strălucită și de un rod bogat duhovnicesc. Postul nu înseamnă numai abținerea de la anumite mâncări, ci, unit cu rugăciunea, Înseamnă o supunere mai desăvârșită a credinciosului față de Dumnezeu, o lepădare de sine mai hotărâtă și mai precisă. Postul unit cu rugăciunea și vegherea deschid larg vasul inimii noastre pentru a fi umplut cu mireasma vieții de sfințenie. Prevederea Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socotea la cheltuierilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Luca, capitolul 14, versetul 28 Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Proverbe, capitolul 22, versetul 3 Nu știți ce va aduce ziua de mâine. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Iacov, capitolul 4, versetele 14-15 Prevederea este candela care ne luminează picioarele în noaptea viitorului. Cel prevăzător este scutit de multe nenorociri. Numai cel care are lumina lui Hristos în el și umblă sub călăuzirea Duhului Sfânt poate fi prevăzător. Cei orbiți de păcat nu pot vedea nici prezentul, dar cum să vadă viitorul. A prevedea, a vedea înainte, e cu putință numai dacă ești în Hristos, care este lumină. Spală-ți ochii în apa credinței ascultătoare de Dumnezeu, și vei putea să vezi viitorul în adevărata lumină. Adevăratul urmaș al lui Hristos își cunoaște viitorul, de aceea leargă plin de nădejde despre el. Prietenia Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan capitolul 15, versetul 13. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbe, capitolul 17, versetul 17 Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Iov, capitolul 22, versetul 21 Un prieten adevărat este o parte din tine. Ești tu în el și el în tine, de aceea nu te poți despărți de el. Cum să te desparzi de tine? Adevăratul prieten este ca o ancoră în mijlocul mării învolburate. Prietenia adevărată este ca unghia legată de carne, greu de desfăcut, iar când se desface produce mari dureri. Prietenia a luminii lui Hristos este comoara cea mai de preț a sufletului credincios. Prietenia adevărată nimicește euul. Prieten adevărat este numai cel cu care ai părtășie. Un prieten adevărat este o comoară care nu se poate prețui, el este o parte din tine. În măsura în care suntem liberi de euul nostru, de plăceri, de păcat și de Duhul Lumii, în aceeași măsură devenim tot mai prieteni cu Dumnezeu tot mai folositor lucrării sale. Numai oamenii slobozi pot fi cu adevărat prieteni. Cei strâmbați de păcat nu se pot alipi unul de altul și nici de Dumnezeu. Prietenul care rămâne statornic în vrem de încercare și de lipsuri este mai deprez decât orice bogăție pământească. Necazul, sărăcia și prigoana îți arată prietenii adevărați. Cine își părăsește prietenul în suferință nu-i prieten, ci un negustor, totdeauna își urmărește numai interesul. Tovărășia cu oamenii neascultători de cuvântul lui Dumnezeu este tot atât de periculoasă ca și tovărășia cu cei care tăgăduiesc pe Dumnezeu și care trăiesc în păcate grosolane. Încrederea reciprocă este sufletul prieteniei. Lingușirea este caricatura prieteniei. Toate prieteniile credincioșilor trebuie să fie încheiate prin Hristos, care este cel din tâi prieten. Orice prietenie care nu trece prin Hristos este prietenie cu lumea și cu păcatul. Un prieten adevărat este o putere nebănuită care îți vine oricând în ajutor în lupta cea mare a vieții. Nu poate fi prietenia adevărată în afara adevărului. Un singur prieten vechi prețuiește mai mult decât o mie de prieteni noi. Păți prieteni noi, dar nu renunța la cei vechi. Prietenii noi îți pot face surprize. Unii sunt așa făcuți că ar pierde mai degrabă un prieten decât să piardă o dispută. Fi tu însuți, deschis, cinstit și nepretențios. Te vei bucura de respectul și dragostea prietenilor. Un prieten egoist e ca o pereche de galoși din care la nevoie găsești numai unul. Prietenia și ceaiul sunt bune când sunt calde, dar și nu prea îndulcite. Prietenia se întreține cu dovezi așa cum focul se menține viu, punând continuu lemne. Nu există negustori de prieteni. Ei nu se pot cumpăra cu bani, ci cu dăruire reciprocă. Prietenia creează totul, iar dușmânia distruge totul. Adevărata părerea unui prieten despre tine o afli numai după ce te-ai certat cu el. Prietenia nu suferă nicio înșelare și încetează acolo unde a început minciuna. Prietenia adevărată este demnă. Ea nu poate trăi din milă, din amintiri, ci trăiește din resursele mereu proaspete, înnoite, ale stimei reciproce. Să păzești prietenia de tot ce o poate pângări și distruge. Priedenia, de fapt, nu se gerșește. Ea se naște în două inimi unde a căzut sămânța cea dumnezeiască a adevărului. PURTARE Printr-o purtare sfântă și eblavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 3, versetul 12 Cine dintre voi este înțelept? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute în blândețea înțelepciunii. Iacov, capitolul 3, versetul 13 Fiți sfinți în toată purtarea voastră. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 Purtarea din afară este oglindirea stării lăuntrice. Umblarea cu oamenii lui Dumnezeu nu ți ajută la nimic dacă tu personal nu umbli cu Dumnezeu. Nu toți credincioșii sunt predicatori, învățători, cântăreți, cu darul minunilor și alte daruri mari, dar toți trebuie să fie lumină. O purtare nepotrivită a unui mădular al bisericii, -mă lucrul Domnului Isus pe pământ. Marea arta vieții constă în a înțelege pe ceilalți. Cine stă cu fața spre Dumnezeu, stă cu fața și spre fratele și aproapele său. Cine întoarce spatele aproape lui, îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Cine nu i relații bune cu semenul, nu poate fi în relații bune nici cu Dumnezeu. Cum poți să reprezinți Lumina? tu ți însuți Lumină, Lumina este reprezentată numai de Lumină. O zi bună depinde de noi, nu de zi. Nu căuta să te faci neuitat prin asuprire. Când înșelăm pe cineva, ne înșelăm pe noi înșine. Dintre toate lucrurile pe care le purtăm, expresia feței este cea mai importantă. Ne asemănăm prin vorbe și ne deosebim prin fapte. Dacă întregi măsura, faci din lucrul cel mai dorit, cel mai nesuferit.